Salmul 70. Spre Tine, Doamne, am nădăjduit să nu fiu rușinat în veac. Întru dreptatea Ta izbovește-mă și mă scoate, pleacă orechea Ta către mine și mă mântuiește. Fii mie Dumnezeu apărător și loc întărit ca să mă mântuiești, că întărirea și scăparea mea ești Tu. Dumnezeul meu izbovește-mă din mâna păcătosului, din mâna călcătorului de lege și a celui ce face strâmbătate,